esan dugun moduan, e, korrika honek bi helbururi erantzungo die, batetik eh sosak biltzea eta sosa horiek erabiliko ditugu gure euskaltegiak, eh Euskal Herri osoan barriatuta ditugu euskaltegiak eh indartzeko, eh hemen di, bi urtetik ona, ba, hobekuntzak ematenen ari dira, baina ez dira nahikoak eta 21. korrikan ere, ba, ba aldarri hori plazaratuko dugu eta e, esaten duguna da e, Euskara ikastea doakoa izan behar dela eta horrek ere lekua izango du hogeta bat garren, korrika honetan. Eta, bigarren helburua da, ba, Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea eta korrika honetan, esaten duguna da, autua egiteko unea dela, konpromisoak hartzeko unea dela. E, gainera uste dugu orain dela e, momentua, eh Euskeraren Aldekotasuna ino baino e, handiagoa delako, eh duela 4 urte Eusgaalduntzeko deia egin genuen, e, duela e, bi urte e, gure aposto izan san jendea batzea eta ikusi doguna da, ba bueno, e, une honetan e, abian dago beste ekimen erraldoi bat, Euskaraldia, eta bueno, ba Esaten dugu, unea dala eta konpromisoak hartzekoa eta horrentze dala e, Euskaren aldeko autu hori hartzeko. Zein horretan baita ere, aukeratu duzuen leloa, klika, e, bai. jarrera aldak bai. bat eskatzen duzute. Bai. Azken finean, bono, ba, bai erakunde publiko dagokionez, baina baitare ere jendarteari ez da. E, bai, gukore esaten dugu, azken finean hemen hausolanean e, eta elkarlanean egin beharreko e, lanba da, bakoitzak ondoen dakien horretatik noski, baina klik hori aldaketa ematen bada arlo guztietan, uste dugu euskenaren geroa irabazi irabaziko dugu. Sentzu horretan, bueno, zan, aipatu aipatuzu Euskaraldia ekimen edo ariketa erraldoia izanen den duola hemen dituzira eta aukeratu zote baitare orain, eh, pizka e, momentu hau, e, baitare korrikaren aurkezpena egiteko, Euskaraldia baitare modu bateno bestean lagunduko du edo bultzatuko du baitare korrikaren ekitaldi berri hau. Eh, guk argi daukaguna da, eh, ekitaldi euskararen aldeko dana bata bestea elikatzen elikatzen duela. E, lehen esan dugu moduan, unionetan gure Euskaltegietan eta gure lanean mm, horri begira ere ari bagara, eta nahi badugu gainera, belarri, pretza, belarri prestak eta hobiziak izatea, bazterrezanik ez, Euskaltegiak horretarako faktoria ahondinetariko bada. Milaka lagun dagoeneko hasi dira Euskara ikastearen e, abentura zoragarri horretan, unionetan asko eta belarri presti izango dira, baina ja hartu duten horabide hori hobizi izateko, Orduan, eh zer esanik ez, m, guk elikatuko dugu e, euskaraldia eta euskaraldia berak elikatuko dugu korrika. Azken finean 1000 herritar ari dira ere euskaraldiko batzordetan, gerotorriko etorriko dira korrika batzordeak eta Elkarlanean etaoso lanean ba beste e, ekimen erraldoi bat martxan bat amaitu eta bestea uh -huh. orduan bata bestearekin bategingo dugu. Bueno Mertxe Mujiika haikako koordinatzile azken kaldera bat, Badakiago datozen hilabeteak datozen hasteak eta hilabete oso azkarrak izango direla. E, korrikaren antoolakuntzak eskatzen du baitare bolontresen laguntza ikaragarria handia bai aikako ikasle irakasleen konpromesu baia handitzen da datozen e, asteetan eta datozen hilabetetanzennoako mezua zaba Zabalduko zenuke. Ba, Zabalduko da lelengo behin esker beroena, zintzoena eta e, milaka bolontresoei, eh hoiei esker erre dugulako eta Zabalduko dudan beste mezua da eh aekaren, e, kide guztiok e, egiten dugun lanatik aparte e, korrika aurrera egiten dugun lan, e, eskerga militantea eta hori, baina era berean e emaitza aina polita, ba, horrek ere, ba nolabait e, ba, balio dau ezateko eta arrotasun bat ere ematen e, ekartzen dau erakundera, baina nik bakarrik hori eskerrona eta eta hori babi bi basuek. Ba, mil esker. Mil esker zuei. Hm?